Нині на концерті той гонор Зматеріалізувався в брильянті її персня Рівного якому таки ніхто в місті немає І який ставить її вище над усією сірою масою Та ось у той момент, коли несла на стіл Перший полумисок вареників Раптом щось перемінилося в мисленні перцової Бо що таке «Хизування вченими слівцями? Хіба це мудрість? Чули ми нині ту мудрість від маська? Отак опачова часом люта, як оса, але цього разу, прошу вас, вона таки мала рацію. А що таке перстень? Перцова знову згадала, як він їй дістався, і стало соромно перед собою і перед цими людьми». Вона заклала руку за спину і, закусивши з болю губу, стягнула перстень з пальця. «Слава Богу! Хай пропаде він пропадом!» – подумала, всуваючи його в кишеню фартуха. І тут же промайнула друга скрушна думка, що ніхто ніколи не бачив у неї на руці звичайної шлюбної обручки. «Ну...» А що таке табло і етажерка з книгами? Вони ще не свідчать про розум власниці? Або що таке роман з оцем професором Баранкевичем? Хіба хтось у молодості не грішив? А от талант людини – це справжня вартість. І якщо він у тебе менший, то гордися тим, хто його має більше. Адже цей талант належить усім, не тільки одній людині. Але гордися гідно, а не дивись на нього телячими очима, як оце Копачова. Чого ви на нього витріщилися, як на боженьку? Штовхнула ліктем сусідку. Бо є на кого? відказала Копачова. Що є, то є, погодилася в думці Парцова особливо, коли порівняти Нестора з отим кругленьким бельбасом. Диви, він знову гусичиться на кріслі, певне хоче базікати. Якщо він зараз почне молоти витребеньки, я його заткаю вареником, сказала Копачовій. Ви що, здуріли? шикнула Копачова. Та він для того й приїхав, аби нам щось розповісти. Та я не про Нестора. Ви, прошу я вас, зараз подібні до неопереної гімназистки, що то побачила перший раз молодого професора, і не Латина їй у голові, а сілякі дурниці. Я про міська. Нестор поглянув на Перцовичево. Він чув уривки її дошкульних фраз в адресу міська і думав. «Невже вона змінилася? Чи вміє пристосовуватися? А це її пригощення насправді щире? Мабуть, так. Тільки, добродій Анелю, ви ще не усвідомили одного. Як не метушіться...» А господиня тут не ви. Галя господиня, оця мовчазна молода сутниківна. А ви хочете цього чи не хочете? Все-таки рудимент минулого, який, можливо, і не шкодить організмові, але й не виконує активної життєвої функції. А втім, ви колоритна фігура, на переломі епох, у всі часи, були такі трагікомічні типи. А Місько пив собі на соло, і йому ставало на душі все краще і краще. Відчуття нерівності з Нестором, яке він хотів стерти то пишномовністю, то усвідомленням з римої перспективи мати свою власну машину, загладилося випитим. Місько згадав, що крім усіх достоїнств, які має, він ще й поет, а Нестор поетом не є, тож підвівся й проголосив. На честь мого дорогого колеги я прочитаю вам цикл своїх ліричних віршів. Але розохочені артисти, чи то вони не почули, що конференцієв оголосив свій власний номер, чи навмисне почали скандувати – «Соло на банджо! Соло на банджо!» Костя Американ заперечливо похитав головою, торкнувся до банджо, але інструменту в руки не взяв. І знову жура насунулася тінню на його поморщене обличчя. Нестор не зводив з нього погляду і коли стихло, попросив сам. «Заграйте, Костю!» Але Американ і цього разу не погодився. Моментом затища скористався місько. Він підвівся і, стоячи на вшпиньках, щоб бути вищим, викинув руку вперед, а погляд мрійно полинув у безмежі світового простору. І цьому мрійному польотові не заважали ні стіни, Ані плюшеві штори на вікнах. Там у долині запах сіна, і квіти запашні. Я обнімав тобі коліна, а ти сказала ні. Чому промовила ти ні? Для кого ці мої пісні? І туга та щодень при дні, Мене в'ялить в самотині. Отак, От як я тебе любив, ніхто, ніхто у світі. «Любить так страшно не умів, ані в зимі, ні в літі». «То, може, навесні або восени комусь вдалося?» – кинула Перцова, і не знати, як зреагували б на її репліку гості, бо в цю мить увірвався до буфету високий чоловік з обличчям Патриція і заплескав у долоні. «Браво, браво!» Я конфіскую у вас цю поезію і завтра ж покладу її на ноги. Не є вона, що так скажу, зразком глибокодумної поезії. Проте ритміка її вельми мелодійна. Товариство, маю честь представитися вам. Капельмейстер Паламарський. Я пишу так, щоб розумів народ, заявив ображений місько Поломарському. Нестора пересмикнуло. Він вирішив був про себе не входити сьогодні в жодні дискусії, проте не втерпів. Невже ти думаєш, Міську, що інтелект народу стоїть на рівні цієї твоєї поезії?